Sallallahu, wa alihi wa sallallahu aleyhi və alihi əlihə və sahbih və salləmə təslimən kəsirən ilə yəvm-i ddín. Əmə bəhd Əz-i qardaşlarım, amınıza, iləcədə üzmə, Allah'tan qoşmaqı və Peygamber sallallahu aleyhi və salləmin yolunu təbiyyətməyə nəsir edirəm. İmâm Ebu İsa əttirmizinin Şəməil-ün-Nəbi adlı kitabının şəhərinə davam edirik. Növbəti fəsil 14-cü fəsildir. Rasulullah s.a.v.in qılıncı barədə varib olanlar. Əvvəlcə bu fəsilin ünvanı barədə azacaq da olsa səmi olmaq verim. Bu kitabı şərh edən Əli ibn-i Muhammed el-Həravi rəhimahullah demişdir. Müəllif bu fəsildə döyüş sursatlarından sayılan qılınc barədə söz asır. Bu da döyüşdə daha çox istifadə edilən və daha çox fayda verən silahlardan sayılır. Müəllifin bu fəsili Peyqəmbər s.a.v.in üzüyü barədə barəd olanlardan sonra gətirməsi o deməkdir ki, Peyqəmbər s.a.v. həmişə, əvvəlcə hökumdarlara məktub yazıb onları İslam dininə dəvət edər, Hey saldəsə qılıncı ələ var və Allaha qarşı çıxdıqlarına görə onlarla vuruşardı. İmam Haraun sözü burada bitir. Demək, kəlam və dil ilə dəvət etmək qılıncıla vuruşmaqdan öndə durur. Bu fəslin unvanında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmın qılıncı dedikdə sadəcə tək bir qılınc deyil onun neçə-neçə qılıncıları nəzərdə tutulur. İbn-i Qeym Rahiməhullah Zad-ül-Məad Fihəd-i xayr-ül-ibad əsərində Resulullah sallallahu aleyhi və səlləmin 9 qılıncı olduğunu xəbər vermişdir. Bunların adları belə idi. Mağsur Adb Zülfikar Qula'i Hətf Rasub Miğzəm Qadib və bəqdar. Bu fəsildə varid olan 105-ci hədis Ənəs ibn-i Rasulullah radiyallahu anh demişdir. Rasulullah s.a.v.in qılıncının qəbzəsinin küpəsi gümüşdən idi. Bu hədisi Əbu Davud, Tirmizi və Nəsai rəvad etmişdir. Hədisin isnadında keçən Cərir ibn-i Hazim-i Əzdi etibarlı razı olsa da qətədərən rəvait etdiyi hədislərdə xətalara yol vermişdir. Lakin növbəti hədislər bu hədisin dərəcəsini qüvvətləndirir. Elə bu səbəbdən də Məhəmməd Nasrəddin Albani Nüxtəsəri Şəməl Əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Hədistə qılıncının qərzəsinin küpəsi deyir. Burada küpə deyildikdə qılıncın dəstəyi ilə Tiyəsinin arasındakı qayıq şəkilli dibcik nəzərdə tutulur Və gümüşdən deyildikdə bu hədistən belə nəticə çıxır ki Qılınc və başqa bu kimi silahları az miqdarda gümüşlə bəzəmək caizdir 106-cı hədis Said İbni Əbul Həsən, Rahimə Allah demişdir Rasulullah s.a.v.in qılıncının qəbzəsinin küsbəsi gümüşdən idi diqqət edirsiniz, eyni ləfz ilə rəvayət gəlir, əvvəlki rəvayəti qüvvətləndirmək üçün. Bu hədisə Abu Davud nəsai rəvayət etmişdir. Bu, Mursəl hədisidir. Abilə isnadında keçən Muaz ibn-i Hişəm adlı ravi, zəif ravidir. Buna yorədə bu hədis zəif hesab edilir. Lakin yenə deyirəm, əvvəlki hədisi qüvvətləndirir. Və hədistə adı keçən Səyid ibn-i Əbul Həsən, Rahiməhullah, Həsən-ül Basri-nin qardaşıdır. 107-ci hədis Hud i̇bn Abdullah İbn-i Sad öz babasından ravayət etmişdir ki, o belə demişdir. Rasulullah s.a.v fəth günü Məhkəyə daxil olduqda, onun qılıncının qəbzəsinin küpəsi qızıldan və gümüşdən idi. Talib ibn-i Hüceyər demişdir, mən Huddan Gümüş barədə soruşdum, dedi, onun qılıncının qəbüzəsinin kütbəsi gümüşdən idi Bu hədisi Tirmizi rəva edmişdir. Sünəməsərindir. Bu hədisin isnadında kezən Hud i̇bn Abdullah İbn-i Səad məhul Elə buna görə də bu zəif hədis sayılır. Hud i̇bn Abdullah İbn-i Sədin babasının adı isə Məzid i̇bn Malik və ya Məzid-i Cabirdir. 108-ci hədis. İbn-i Seyirin demişdir. Mən özüm üçün Səmur abni Cündəbin qılıncına bənzər bir qılınc düzətdirdim. Səmur abni Cündəbdə özü üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qılıncına bənzər bir qılınc düzətdirdiyini demişdir. Bu da Bənu Hanif qəbiləsinin düzətdiyi qılınclardan idi və ya o qılınclara bənzəyirdi. Bu hadisi terimizi sonra neserinde rivayet etmiş. Sonra böyle demiştir. Bu garip hadistir. Biz bu hadisin yalnız bu yönden rivayet edildiğini biliriz. Yahya ibn Said el-Kattan bu hadisin isminde geçen Osman ibn Saad varada danışmış ve onun hafızesinin zayıf olduğunu bildirmiştir. Abele ibn Hecer de Takribut Tazir aselinde onun zayıf olduğunu demiştir. Və Muhammed Nasarəddin Albaniyədə, Muqtəsər-i Şəmələfərində bu hədisin zəyib olduğunu demişdir. Və bu fəsilin sonuncu hədisi, 109. cu hədis yalnız İsnabdan ibarəttir. Bu isə Tirmizi demişdir. Bize Uqba ibn-i Mikram Əl-Bəsr rəvayət etmişdir. Bize Muhammed ibn-i Bakır Osman ibn-i Səaddən bu İsnabla öncəki hədisin bənzərini rəvayət etmişdir. 15. ci Fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin zirəhi barədə varid olanlar. Yenə bu fəsilin ünvanı barədə bir az danışaq. Zirə, ox və s. yaralayıcı silahlardan qorunmaq üçün döyüşçülərin üstdən geyindikləri dəmir tordan yaxud qalın dəridən geyindir. Bu fəsildə də həmsinin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin zirəhi deyildikdə Sadəcə təş bir zireh deyil, onun neçə-neçə zirihləri nəzərdə tutulur. Yenə İbn-i Qeyyəm Zad-ül-Məd fi hədi-i ül Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yeddi zirih olduğunu xəbər vermişdir. Bunların adları belə idi. zad fudul Zad-ül-Vişəh Zad-ül-Həvəşi Sədiyyə və xirnəq Bu fəsildəki hədis 110-cu hədis Zübeyr ibn-il-Avvan radiyallahu anh demişdir, Uhud günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iki zirihi var idi Döyüş əsnasında o bir qayanın üstünə qalmaq istədi Lakin bunu bacarmadı Bu vaxt talhə onun önündə yerə oturdu Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun köməyi ilə qalxıb qayanın üstündə qərar tutdu. Onda mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini işittim. Talhəyə cənnət vazib oldu. Bu hədisi tirmizi Əhməd hakim rəvat etmiş və Məhəməd Nasır iddini Albani müxtəsəri şəmal onun səhiyy olduğunu demişdir. Hədisin rəvisi barədə. Tamşıq məhşur sahabədir. Abu Abdullah Zübeyr İbn-i Allah'ın İbn-i Xüveylid radiyallahu anhı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sahabəsi və həvarisi, yəni ən yaxın köməkçisi, onun bibisi Safiyyə bint Abdülmuttalib radiyallahu anhının oğlu. Cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biri. Ha, belə iki dəfə əvvəl Zəhəbəşstana sonra da mədinəyə hizrət edənlərdən olmuşdur. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh xəlifəliyə namizət keçdiyi zaman altı nəfərdən biri olmuşdur. Onun fəzilətinə dair variz olan neçə-neçə hədislər var. Bu hədislərdən birində deyilir ki, Əhzab günü Peyğəmbər s.a.v. soruşdur. Kim gedib mənə bu adamlardan xəbər gətirər? Yəni, kafirlərdən. Zübeyr Mən gedərəm, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir də soruşdu. Kim gedib mənə bu adamlardan xəbər gətirər? Yenə Zübeyr, Mən gedərəm, dedi. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. Hər bir Peyğəmbərin həvarisi ən yaxın köməkçisi olmuşdur. Mənim də həvarim Zübeyrdir. Əbisi Buxay rəva edib. Başqa bir hədistə rəvaid edilir ki, Abdullah İbn-i Zübeyr, radiyallahanımın, demişdir. Əhzab günü mən Ömər İbn-i abus ilə birlikdə qadınların yanındaydım. Bir də baxıb gördüm ki, atam Zübeyr atını iki və ya üç kərə bəni Qureyza qəbiləsinə tərəf çabdı. Mədinəyə qayət tıxdı mən dedim, atacaq. Mən sənin bir neçə dəfə bəni Qureyza qəbiləsinə gedib gəldiyini gördüm. Atam soruşdu. Doğrudan gördün, oğul bağa. Mən bəli deyə cavab verdim. Atam dedi, Peygamber s.a.v. sahabələrinə kim bəni Qureyza gedib onlar bayrədə mənə xəbər gətirər deyə müraciət etdi. Mən də ora elə buna görə getdim. Mən oradan qayıtdıqdan sonra Peygamber sallallahu ve sellem ata anasını yad edib mənə "Atam, anam sənə qurban" dedi. Radiyallahu anhu. Bu hədisdə Buxarə rivayət edib. Burada Uhud günü deyildikdə Uhud döyüşü nəzərdə tutulur. Başqa bir rivayətdə İbn Abbas radiyallahu anhu rivayet edir ki, Bedr döyüşündən bir az əvvəl Peygamber sallallahu ve sellem çadırdaykən dua edir dedi. Allahım, səndən kafirlərə qalib gələcəyimizə dair verdiyin sözü və vədi gerçəkləşdirməyi diləyirəm. Allahım, əgər sən müminlərin həlak olmağını istəsən, bu gündən sonra artıq sənə ibadət edən qalmayacaq. Bu vaxt, Abu Bakır, Peyğəmbər s.ə.v. əlindən tutub dedi, özünü üzmə, ya Rasulullah, sən artıq Rəbbinə Təkidlə dua etdin Sonra Peyğambar sallallahu aleyhi ve sellem Əynində zirih Bayra sıxdı Əsas hədisin bu yeridir Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bədirdə də, Uhudda da Əynində zirih olub Döyüşü hazır olub Allah tələkkül bir yana Bundan əlazə səbəbləri də götürürmüş Əynində zirih Bayra sıxdı Və bu ayələri oxudu bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxaya dönüp qaçacaqdır. Xeyr, onlara vəd edilmiş vaxt o saatdir. O saat isə daha ağır, daha azıdır. Bu hədisi də Buxayr-ı Rahim-i Allah rəvad sallallahu aleyhi və sələmin qayanın üstünə çıxmalıdır xəbər verilir. Ehtimal edilir ki, bu qaya hündür olduğundan, yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zirəhi ağır olduğundan, yaxud da Uhud döyüşündə yaralandığından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm o qayanın üstünə qalxa bilmirmiş. Hədistə başqa bir sənətlə müjdələnmiş sahabənin adı kesir, o da Talhə Rabiyyəlləm əzədə Əbu Muhammed Talhə ibn-i ibn-i ibn, ibn, Osman, ibn Amr, ət-Teymi əl-Quraşı radiyallahu anhəm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sahabəsi və cənnətlə müjdələnmiş on nəfərdən biridir. Bu hədis, açıq aydın Talhənin fəzilətinə davalət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin neyçin qayanın üstünə qalmaq istəyirdi? Neyçin? Beləydir ki, həm sahabələrinin halını görə bilsin. Həm sahabələri onu görüb onun ölmədiyini yəqin etsinlər və buna sevinsinlər. Həm də bir yerə, yəni onun başına görürsünlər. 111-ci ədris Sahib İbn-i Yezid Rəvay dedir ki, Uhud günü Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin əynində biri o birinin üstündə olan iki zirih var idi. Subhanallah, görün bir hədis o birinin izasırılır. Əvvəlki hədisi oxsaydınız, iki zirihin onun əynində olduğunu və nədir olduğunu pəlkə də anlamayacaq. Lakin bu hədisi sahabə bizə izah edir ki, bir zirihin üzərindən ikinci zirihi giymişdir. Ehtimal edilir ki, birinci zirətləridən olsun, ikincisi bir tordan. Bu hədis mursəl hədisdir. Biz bilirik ki, mursəl hədis zəif hədisdir. Lakin sahabənin gətirdiyi, sahabədən rəvayət olunan mursəl hədis səhik sahibədir. Çünki sahabə yalnız özü kimi sahabədən hədis rəvayət edir. Tayyib ibn-i hicrətdən bir neçə il əvvəl anadan olur və bu döyüşdə 3-4 yaşı olur bu döyüşdə iştirak eləmir. bu döyüşdə olan hadisəni başqa bir sahabədən ravayət edir, bu da Abu Dağılın sünən əsərində öz təsdiqini tapır. Həmin əsərdə o bu hədisi başqa bir sahabədən ravayət etdiyini açıq aydın beyan edir. 16-cı fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin dəbilgəsi bu arədə varid olunlar. Dəbilgə döyüksçülərin başlarına qoyduqları metaldan tökülmüş papaqdır. Buna həmsinin taş-kulaq deyirlər. Dəbilgəyə taş-kulaqdır deyirlər. Bu fəsildə revat olunmuş 112-ci hədistə Ənəs i̇bn Mərik Ənəs ibn Məlik, rəziyallahu anhu, rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu Məkkəyə daxil olduqda başında dəbilqə var idi. Həmin vaxt ona İbn Xətəl Kəbənin örtüyündən yapışıb aman diləyirdi dedilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi isə öldürün onu deyə buyurdu. Bu hədisi Buxari, Müslim, Əbū Dāvud, Tirmizi və Əhməd rivayet etmişdir. Hədis səhiy Burada başında dəmir təbilgə var idi, deyilir. Növbəti fəsildəki hədisdə isə xəbər verilir ki, zəfər ilində Peyğəmbər s.ə.v. Məkkəyə daxil olduqda onun başında qara əmmamə var idi. Bu iki hədis arasında siddiyyət yoxdur. Ehtimal edir ki, hər ikisini birini digərin üstündən giymiş olsun. Əmmamənin üstünlə dəmirdə. İbn Xatəl müşrik olur və Peyğəndər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı həm əxlaqsızdır, həm də küfr edir. Odur ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona amam vermir. Onu özdürməyə buyurur. Əmr edir. Bu adam bir zamanlar İslam dinini qəbul etmiş. Sonradan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi onu Ənsardan olan iki səhabə ilə birlikdə zəkat yığmağa göndərmişdi. Lakin o müxaliflik edib səhabəni öldürmüş və dinindən dönərək küfrə qayıtmışdır. Bundan əlavə onun oxuyan iki kənizi var idi. Bu kənizlər öz mahnıları ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ələ salırlarmış. Elə bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onu onun kənclərini öldürməyi əmr etmişdir. Dikkat edirsiniz, onu və onun kənclərini. İndi rəvayət deyəcəm, Nəsayinin rəvayətini. O rəvayətdə görəcəksiniz ki, Rasulullah s.ə.v. Məhkənin fəhvi günü hamıya aman verir 4 kişi və 2 qadından başqa. Bu 2 qadın bu kənclər idi. 4 kişinin de kim olduğunu indi görəcəksiniz. Sad radiyallahu anh rəvayət edir ki, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin fəthi gün Məkkəyə daxil olduqda insanların hamısına aman verdi. Yəni onların hamısını bağışladı. dört kişidən və 2 qadından başqa. Onları harada da görsəniz, hətta qelbənin örtüyündən yapışan dördünü salda belə öldürün, deyə buyurdu. və bir-bir onların adlarını qeyd etdi ki, kimləri öldürmək gələkdir. İkrimə İbn Əbi Cəhil və Abdullah İbn Xatəl və Məqiyyis İbn Subəbə və bir də Abdullah İbn Səad İbn Əbi Səh. Bu dörd nəfəri öldürülməsini preqamber fazərin əmr edir. Abdullah İbn Xatəl Kəbənin örtüyündən yapışmış halda ikən iki sahabə Said ibn Hüreyyət və Ammar ibn Yasir onun üstünə zunur ki, onu öldürsünlər. Peyğəmbər Falsaləmin əmrini kim birinci yerinə yetirəcək deyə ölçüşürlər. Said zavan olduğundan Ammarı keçir və daha tez ona satır və öldürür. Abdullah ibn-i bu sahabı öldürür. Nəqis ibn-i Suba və isə bazara qaçır. Zanını qurtarmaq üçün bazarda zamanı sonu tutur, elə orada söz edirir. Lakin İkrimə İbn-i Ami Cəhil radiyallahu anhim cəmiyə minir, dənizə çıxır, qaçır ki, öldürə bilməsin, nəqə. cəmi dənizdə Büzdən fırtına qofur. Və gəmidəkilər ixlasla Allaha yalvarırlar. Deyirlər ki, Allahdan qeyri ibadət etdiklərini sizə burada kömək eləməyəcək. Ancaq Allaha sağır. İkrimə isə belə deyir. Eğər Allahdan başqası burada mənə kömək eləməyəcəksə Kuru da mənə nəzi bilər. Mənə yalnız və yalnız ıhlasla Allah'a ibadət edəməyəm, onu yalvarıp sabırmağın köməyi dəyə bilər. Ve dua edir. Allahümme inne leke aleyhə ahdən İn entə Âfəyteni mimmə anafi Ana əti Muhammedən sallallahu aleyhi ve selləmə hətta eda yedhə Fələ əcidənəhu əfuvan kərimə Allahım Mənim Sənin üzərində Hakkım var Eğer sen mənəi bağışlasan Səni mənə Hürsət versən Ki mən Peygamber Səvfəlləmiz Muhammed Sələlənin yanına gəlin Elimi onun elinin içine qoyun Yəni, ona beyyət edin, İslamı qəbul edin. Onu məni bağışlayan və mənə qarşı səxabətli olan görəsən. Bunu deyir, bəlkə də bu dua onu xilas edir. Gəmidət onun başına bir iş gəlmir, gəmidən quruya düşür, gəlir Peyğəmbər s.a.v.nin yanına İslamı qəbul edir və Resulullah s.a.v. də onu qəbul edir. Sanki, Qəlbinə Allah Ələb mərhəmət mağdur edir. Məşhur sahabədir, İkrimə ibn Əbi Cəhid. O ki, qaldı Abdullah ibn Səad ibn Əbi Sərhə, o adam Osman ibn Affanın evində gizlənir. Xavarizlərin sonradan Osman'a etdiyi etirəklardan biri də bu olur. Rasulullah s.a.v. insanları beyiyyət etməyə çağırdığı zaman, Məkkədəkiləri etməyə çağırdıq zaman, Osman onu da özü ilə gətirir. Gətirir Peyğambar s.a.v.in qarşısına İl-Yə Rasulullah, Abdullahın da beyiyyətini qəbul et. O da İslam'a girmək istəyir. İslamı qəbul etmək istəyir. Peyğambar s.a.v.in başını qaldırır, ona baxır, ona nəzər salıb, yenidən başına şağa salır. Heç nə demir. 3 dəfə Osman radiyallarını bunu təkrar edir. Peyğəmbər hazırləndə başını qaldırır. Davaq ermir. Sanki qəbul eləmək istəmir. İkinci dəfədən sonra isə onun deyyətini qəbul edir. Əf edir. Sonra sahabələrinə tərəf dönür və deyir. Aranızda bir kişi yox idi ki, qalxıb bu adamın başını üstün, Səhəbələr, deyir, ya biz nə bilək ki, sən onun öldürülməsini istəyirsən? Onu bilsəydik biz onu, əlbəttə ki, öldürərdik. Heç olmasa gözqaş eləyərdim bizə ki, onu öldürün. Onda Rasulullah səsələm deyir, heç bir peyğəmbərə yaraşmaz ki, onun xain gözləri olsun. Gözqaşla ki, məsələyə bildirsən. Sallallahu aleyhi və səzələm. Allahdan istəyim budur ki, Allah Subhanahu və bizə bu kitabı peyğəmbər sallallahu əleyhi və bizə təsvir edən bu kitabı, bu gözəl kitabı axıra qədər şərh etməyi, Rasulullah sallallahu əleyhi özümüzdən də gözəl tanımağı, onu sevməyi, hətta onsa bir dəfə onu yuxuda görməyi, Qiyamət günu onun yanında həshr olunmağı onunla bir yerdə firdevs sənətində olmağı nəsib eləsin. Amin. Allahın və bihamdik əşhadu